Da, mai da, la așa ce o vedem pe pe cu vă și mă da ce mult plusim, de părinții noștri, vă angroteau, al paria lor Constantinov, cum voi. Aveți simțul să ne spuneți, Să ne milia, să ne umpliască pe noi ca un de oameni vă găsește omul sau când se mărește slava lui. Ne învață locul cu David cum să ne urmăm pașii de mântuire în această scurtă viață încredincioși. Cred că nu există pagină mai frumoasă, mai înțelegată și lesne de înțeles decât viața nu Numai omul, dacă are un pic de răzare și privește spre el, seama că și viața lui nu este deosebită decât a celor care a neclintăzătoare, în acea lege ajunge cine nu este precaut, nu rezistă. Omul este înconjurat de alte priorități, datorită lui Dumnezeu. Dar cel ce ne urmărește este cel mai de temut răjmaș, Iad. După cum de multe ori am mai Adam a pierdut partea trepească în Etern. Prin acea greșeamă, când ne-a ascultat acolo lui Dumnezeu, fructul a gustat fructul morții, și prin vrestele Dumnezeu a căzut în moarte. Urma zi de a zi de-a două lovitură să-i guste din al doilea pom ca și scumpetul să ne-a pe moarte. Și din acest motiv, Dumnezeu l-a și scos un eten ca noi îl va gustăm zidirea Lui Dumnezeu în unea a șapte. Acest spion al vieții noastre, acest prăjmaș neatormit nu ne slăbește nici o clipă din om. El nu se luptă cu absolut nimic din zidirea Lui Dumnezeu decât din ofrețea zidirelor lui al Lui Dumnezeu, chip și asemunare în Iar din om, nu prea atunci, el prea suflet, iar sufletul, având în vedere că este întâlnitat în această lagă în acest sarcofag care este trup, prin trup aduce monadă ca să ducă în moartea veșnică și sufletul. Din acest motiv și Mântuitorul care ne-a zidit, ne-a dat viață, ne-a iubit și ne iubește în ne-a trăit în atâtea bilde, printr prin dreptii săi și chiar în ultimul timp, prin venirea sa pe pământ, merindu se și în un chip de rog. Chipsul de om supus rămâne un singur lucru ca omul să fie cât mai atent să-și pună prește identitatea sa de chip și al Dumnezeu. Să știe că omul nu este numai aici, pe pământ, și restul trece în an, trece în nefiliuță cu totul. Dar dacă el nu vrea, atunci nici Dumnezeu nu are ce să-i facă. Din nenumăratele de frumoase, greu înțelese de cei care nu vor să viscească pe Dumnezeu, ne arată Hristos gândirile diavolului, ursele care ne răstinde de fiecare clipă, iar noi, dacă suntem precauți, asemenea unui peșter, împântă cele mării, scapă de pădătorii săi. Dacă spândezi pașii vieții tale cu poruncile Dumnezeu care sunt ca lumina în urmării atunci este aproape imposibil ca să nu-ți timoră îngălitoarea Satanului. În frumoasa pildă de astăzi, ne arată în una dintre cele mai crele curse din care cu greu poate să mai evadeze omul bogăția și slava de șapte. Deși este o certitudine că omul cog se naște din pe lume, și gol se duce dincolo, oricând ne-am jucat cu mintea și am căutat să ne nuțim, atunci când Dumnezeu decide împlinit ce, ce a adus multă neodignă împăraților, vogaților, tuturor oamenilor ceași e morți. Mărturisește istoria de un oarecare de om care avea trei prieteni. Doi îi iubea mai mult decât de al trei. Adesea se desfăta cu el în mâncări, cu cei doi în mâncări, în băuturi. Și în toate celelalte îi înghietoare trupe. Al trei de și era prieteni, dar era lăsat la urmărită, tânja. Fata acesta a ocult până când, odată, acel om a fost chemat de împărat ca să dea seama de niște fapte ale lui. Primerci de noartă și gândeau că era vesca trimisă de la împărat. A început să piară zâmbetul de pe lui. Ochii nu mai străluceau de atâta desenie, iar inima m cu făcut ca o victimă prin însănțarea buntușului sau predătorului predatorului său. Răspunde George, primul lucru care l-a făcut s-a dus la primul prieten să-l ajungă. Acela, foarte discret, s-a depădat și a spus, n-am ce să-ți fac, am fost prieten până acum. Dar nu se pot ajuta. Uite, însă stau două haine ca să le arpie cărare până până la un părat. a plecat, de la primul mergând la al doilea, cu care se desemise multe. Acela, în același mod, s-a eschivat, spunând că nu pot, sunt putincios să te ajuta în ceea ce ai găsit dar nu ca să-ți mai aduni nouă o din cale cu tine să te însoțezi. Văzându-se de de la cei doi pe care i-a iubit atâta de mult, nu i-a rămas căcută al treia. Spunându-și păsul celui de al treia pe care l-a relegat o viață, îl ținea doar așa de o companie cumva, acela cu fața zâmpind de a spus, să nu te ajut. Voi încerca să te ajut. Voi merge eu la împărat să te ajut. Mm. Fii pe pace. Cred că am să pot să te ajut. În momentul acela i-a conștiința lui. Iată cu cine m-am și la cine am ținut o viață și pe cine am denigrat. Aceia m-au repădat ca pe un câine repănos, iar acesta m-a luat un Stilul este foarte bun. Omul, drag, că de ce de jur, în pe jurul lui, de dar nu de cel mai bun prieten care este Dumnezeu și niciodată nu de desmintire. De Își face prieteni cu pești, dar sufletești niciodată. Cel care i-a dat două haine simbolizează. Amantele și a păcarea care de omul o viață, uitându-se și pe sine, și că obosește, că poate să se îmbolnăvească, și nici măcar nu sau digna nu mai sunt ca la un om în alte multe ori. Mica nu mai spune, este o păiată, este de săvârșit. Acela care i-a dat două haine, simbolizează cu ce-a omul de pe pământ. Hainele cu care se îmbracă și apoi capacul cu care este acoperit. Atâta e de pe pământ, de la scumpul prieten pentru care a muncit o viață și a-l uitându-te, uitând de tine, de timp și de suflet. Cel care i-a dus compania, o vreme de cal. Sunt prietenii care se la mământ pe cel care moare. Unul mai gedește, altul vorbește de bine, alții credește, dar după ce i-a asumat trupul pe toți se întorc în ale lor. Și uită de cel care cumva i-a fost prieten. Iar cel de-al treia, care m-am renegat o viață, sunt faptele bune care le faci când poți și tu datele le mai faci. Și acela e direct la Dumnezeu de care El cred și nu uită niciodată foarte bun O pune tare în balanța vieții, tale și poate câtele și poate acolo. Tragi că din joși. Mărturisește istoria de un tâlhar cumplit. Nu ierta nimic, când în puterea vieții era mereu compania tovarășilor lui de tâlhări. Cade în mâinile lui ozate, un mare duhovn. Cum un tâlhar nu pune preț pe nimic, credea că are multă bogății. Și dacă a văzut că este deșert din cele ce căutau ei, i-a dat de moarte. Șeful -har. Acel curios, văzându-și în pericol unde putea să de decât la prietenul său la Dumnezeu. Spune așa că și în fața celorlalți. Știu că mă des dar adunați-vă cu toții aici, că vreau să vă spun un cuvânt. Și s-au adunat cu toții. Dar cubios să spune, mai este unul care n-a venit aici. S-au numărat și într-adevăr mai era unul. Era în camera intimă a Tâlhari, a șefului Tâlhari. Că duce vă și tăceți și a venit puțin trecutul acela ultimit. Iar Gheosu îi spune așa, în numele Lui Iisus Hristos să spui cu lui, în fața tălharii cine ești tu. Legat fiind în numele Lui Hristos, a spus că eu sunt satan. Nu era om. Am venit trimis de stăpânul meu să-L omor pentru fatele Lui, că Dumnezeu și-am fața de la El, pentru că locităță a și de ce nu l a omorit până acum? N-am putut să-l omor că acest tălhar în fiecare zi rostește o mică rugăciune pentru Mata Domnului și nu pot să mă apropii din cauza lui. Când a auzit tălharul cel lucru și a și precat satana, s-a topit pe loc și a venit în firea minuții și s-a Simplă faptă, o simplă o de mică, Ce conotații are la Dumnezeu? Dumnezeu Era plin de toate cele suferi. Dar pentru suflet doar atât a făcut, că eu știa cine este Dumnezeu. Deci cât e de bun Dumnezeu, cât de încăduitor și cât aștaptă de tălharul din nou. Rămâne doar tu să iei o hotărâre când să te întorci. L-am văzut pe bogatul în astăzi, și și Bison se veselă în toate zilele cu prietenii lui. Acesta era sărac, așezat de soarta vieții lui la partea bogatului, prin deport de bube, și doar în compania unor tăcari de timp. Nu aștepta să fie invitat la masa acelia, nici la cântările lui, nici la focarele de aur și vinuri de ales și cele larguri de vinuri. Aștepta, pe o fărnitură din masa lui să-și puțin trupul acesta neputincios. Dar rămâneam deșert. De a se îmbuna de la celălalt. Timpul a trecut și peste unul și peste altul. Până când a murit Larsă, din fereastru cu lucrurilor, a venit Ivreia și a murit și Bogatul. Iar Bogatul s-a dus după fața lui, devenind săracul, tot după a lui, sunt părți diferite. A slobozit Dumnezeu să vadă bogatul pe săratul în vârstăteat. Spune, Sfânta Evanghelie che era în sânul de lui Abraham și acum el se deselea. Sânul de la Abraham ce simboliza bunătățile lui Dumnezeu, acele la care le merită, după cum și-a lucrat fata pe pământ. văzându pe Lazar, acum, și el fiind în mare și bogatul, strigă către Abraham să trimită domnul deget muiat în apă să-i recurească și timp. Iar Abraham îi spune, e cu putință că paste mare, este între noi și voi. Nici de la voi la noi, nici de la noi dar voi să treacă cineva. Văzându-se nesnătărșit îi spune bogatul, fostul bogat, acum era un Trimite în casa Tatălui meu ca în cinci cati să ia aminte de la lasă că este și moarte și să n-a ajuns de aici lui. lume. să din de la Abraham ca ce să Cine e nevoie să vină de aici cineva acolo. Că au temor și proroci. Că și morte va veni, tot nu vor crede. Și a rămas Tăcere, acelei struncinături pe decie cel ce a fost cumva adulat de lui. Iar cel ce a fost demigrat a rămas dincolo pentru veșnicie în lucru în de Dumnezeu. Ne întrebăm de ce Dumnezeu a judecat așa de antagon pentru cei doi. Ce față cu a făcut Dumnezeu sărat? Că el nu putea să dea nici o milostenie, fapta care a cântărit-o Dumnezeu și l-a dus după bugetarea lui era care arăta boala și situația în care l-a Dumnezeu. Și vedem multe și nenumărate cazuri și în istoria Sfântă, chiar și în istoria lui aici, dar chiar pe semenele noștri și în rămânsile. Ca să ar veni peste viața ta dacă în numele de Dumnezeu îl duci fără curție, și să-l înjuri pe Dumnezeu că de ce ți-a dat acela nu vei face acest lucru atunci la Dumnezeu să mergă foarte bun sau dacă ești păduvit de ceva, ai o pierdere sau chiar un fug dacă în numele de Dumnezeu vreau și te rogi, în continuare, aceea-ti merge glostezi ce-ar să răbboia ta. Nu ar trebui ei, de-ași și te trânghițele și-ți cheltuiești avelele prin tribunal ca să se recoferi ceva. Că știe Dumnezeu cum să-ți binecuvinteze, că, în altă parte, ceea ce ai fost furat, să omuțește Dumnezeu și-a să-ți Iubiți-te din cea ori și tine, Într-o înțelegere mai înaltă, după cum vreiește Hristos, ne arată partea cealaltă spirituală a omului. Bogatul simbolizează pe poporul lui Era bogat în cele dumnezeiești, cum spunea Apostolul Pavel, ce este mai mult iuteului decât e nimeni? Iuteul era... Monotelistul avea cunoștință și despre tainele de Dumnezeu, iar Elilul, nu știa, era închinător de idol și orbecăria în de întunericul lui este mai mult decât Elilul că lor nu s-au dat tainele de Dumnezeu și aceasta era o mare bogăție pentru chipul și asemănarea de Dumnezeu poporul o se vedea în toate zilele și putea, era în porfire și visoi. avea conducere interioară care se făcea cu un iamă Dumnezeească ceea ce simboliza porfira, iar visoșul simboliza hainele preoțești, preoție care era dată de Dumnezeu numai în poporul Mesial, iar popoarele Tângeau, se uitau ca au fost peste gard la frumusețele în care se străcau și se desfătau iuteii. Veselia aceea în toate zilele lumina Erau slujbele care se aduceau cu incantații de o frumusețe inconmensurabile pentru urechea omului. Dar după ticticile dumnezeiești, aceasta vă era aceea. acelor. Lazar preînchipuia din Evanghelia de astăzi restul popoarelor, care ori căiau în tuneric, în idolatrie, se nășteau când și când, fel de fel de vretin și stăț în filozofie și mai turna câte idolatrie, câte o dogmă de idolată. Mai Dumnezeu, și se închinau să duceau cap oile în pierzare. Nu mai Parabatul a ajuns să-și în Imperiul lui peste 300 de mii de lituri. Când aducea în șerță o nomastică în de 100 de mii de ori. Câtă nebunie era la pintul acela, dar să nu credeți că astăzi oamenii sunt deștepți mai elevată. Mai bătuți în cap acelea loc de atunci. Că acum nu mai sunt idolii de atunci, care ne dăm seama că erau tânteni. Idolii au trecut într-o altă, într-un alt chip. Și sunt mai șefitori altor idoli decât acelora de pământ. Dragi pe dincioși, cu pe de neulasă, prin în care se ceau popoarele lume. Că prin dogmele idolate îi izdate oameni în toate cumpliții de moralul. Trăiau într-o imoralitate cumplită de care ți este și greață și rușina de mai rostită data. Erau deja obușnite în popor toate le ghiceate oamenii. În declaseri mai rău decât animale. Se rușinau animalele cu oameni. Câinii care lingeau cuvele lui Lazarul la al care să pe catele oamenilor. S-a întors roata, ce era sus și de nobrețe, a venit în glot și de necinse. Poporul iudeu în atâta desfătare i-a dat Dumnezeu mintea și a făcut clima oribilă, abominabilă, din care nu au mai putut să iasă nici în zilele de astăzi. Crucificarea lui Isus Hristos, crezând că l lucit pe Dumnezeu. Făcând acest lucru ca tapeteaz, m-a că tot darul sinagogii a pus la copoare, i-a venit moartea, moartea după crucească. Au rămas deșerti de darul lui Dumnezeu. Și darul acela, de la cât ar vreți, a fost dat în parte popoarele lumii, în se ceea ce a spus cu mulți ani înainte Solomon. Nir, al pasul de nir, vărsat ești tu toamne. Nirul, închis, chiar dacă i, i descoperit vasul, dar pur a fi distrântă, nu lasă doar într-un loc acolo. Dar îi spune lor, Solomon, că miri vărsat ești tu, Doamne, împânzește tot mirosul în mare arie și miros frumos mirositor. Acele era numele lui Iisus Hristos care s-a dus în toată lumea. Popoarele așteptau darul lui Iată-l cum așteptând s-a din căile păcatelor după legea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu-i băcând păiarele iar cei ce erau bucați au sărăcit și au rămas pe repinând în toată luna spre izbeniștea tuturor poparelor. Dragi credincioși, dacă un popor a pățit așa, dar noi ca un divit când Dumnezeu își întoarce fața față despre noi. Să nu fiți obotit antisemita. Terească-mă Dumnezeu că nu fac acest lucru, ci spune istoria. O Comutilează mulți din interes și din lașitate, că sunt oameni cu multe fețe. Și când își pun o pălărie, când își pun o tichiuță, când se duc la biserică ortodoxă, când la catolică, când la sinagogă, această dar acești doamne niciodată nu pot ca să-i pui la o temelie ca o piatră de nescrâncenă. Sunt lași, lumii de care nu a dus niciodată lipsă lumea. Deci, dragi, că nici o ședință înțelegere mai mare, talii mântuitorii nu pe falsei și pe sanctuari. Le spune prorocește ce vor pătrimi, că N-au crezut în Hristos și atunci i-a așteptat Domnul, dar când a fost crucificat, au și pierit cu totul din Darul Lui Dumnezeu. Când spune că morte va veni de aici de unde era bogatul și tot nu vor crede, se arată destul de plicit acest lucru. L-a înviat mântuitorul pe nasă înainte de a muri pe cruce. Era multe de patru zile. L-au cunoscut tot Ierusalimul pe Lazar, cine era, cu surorii lui Marta și Maria, că erau de o cujoșenie mare de toți, și de mare faie pentru jucrătățile lor. Era cunoscut un cu trei și cestit. Au recunoscut că a fost înviat, că au fost prezenți la moartea lui și cum ierosea trupul lui că intra să-i Acum era el în carne și oasă că a întors Dumnezeu suflet înapoi. acolo. Dar au crezut în nici cu. Îl urmărea să-l și atât încetat la urmărit să omoare, dar apoi lază a ajuns apostol pe mare bază prin ciclu, dar și munit de ce Apostolii au îndiau moți, au îndau diavoli. Vindecau oameni pe care îi cunoșteau întâi și toate rugăciunele sinagogei nu se duceau de ei, de acei pătimări pătiniți, dar iată că, văzând în minunile, tot nu s-au Muncea pe un sfânt, un împărat, și-a cum stat cu în cărnului Erau la Era și tocmai trecea un cortegiu funerar din fața acelui supliciu. Și aduce aducea aminte, imparatul zicând i Cel în care își mai să de viață. Că, creștin, dacă se lui Hristos, El poate să nu fie și un mort. Gândea, nu dar totuși a făcut acest lucru. Și a spus, uite, tu, după legile imperiale, ești sortit morții, că tu crezi în Galilean și lepeți documene părintești a idolilor. Voi vă laudați crezând în Hristosul vostru în Galilean, dar te în înfii. Și este un mort care trece la droabă. Îl poți înia? Și atunci morți. Sfântul îi spune pentru faptele mele nu pot să fac acest lucru dar pentru necredința ta mă mă Dumnezeu și cumva descerne Dumnezeu și făcând rugăciune mortului vici. era și el idolatul, cam uit așa, un Dar când a a spus ce a văzut din colo și a mărturisit, nepătent idolatria, la a mărturisit pe Dumnezeul acelui cerit. Și în fața îi gemoului și-a Așa s-a supărat Împăratul, ca a imediat să-i tare la tine. Iată, de credincioși, glântirea omenească. L-a văzut în viață, din morți în numele Lui Iisus Hristos și nu-i cald singular. Nenumărgatele lui s-au făcut. Nu împrimesc oamenii cu ceea ce a spus prorocul David. Ocheau și nu văd, urecheau și nu. Ne... Nu au Eu aș spune, mintea, au și degeaba Că de degeaba la Că de-ar veni Hristos a doua dar de de-ar veni toate în omul rămâne tot în nesimțirea și în indolența lui, fiindcă el se ocupă cu alte. Să-și răgească campane, să se îmbrace în fiecare zi în și pisor, și să se descăteze, să se veselească lumina. Într-o înțelegere mai înaltă, se poate merge această bogăție la economii tainelor de Dumnezeu. Ne-am întrebat cine erai tu, cel ce ai tainelor de Dumnezeu înainte. Și acum ești un coliseu, ți-a dat Dumnezeu în grijă tainele lui și tu ce faci cu el. Tăi de bogăția și a să ce faci. Dragi fericioși, având în vedere că n-ați încălunțit degeaba, acest cuvânt îl puteți schimba pe multe înghere ale vieții și a noastră personale, dar și a semnilor noștri. Și așa că când, cominte, nu neapărat schilată, cultele secate, cercurile de pe cap, măcar un pic de atenție, să stai într-o mică haltă a vieții și să vezi ce te să zice totuși. Aceasta și rezumă la fata ta, la viața ta, la ființa ta, indiferent cine ești. -așa că așa făcând și astăzi și mâine, poate Dumnezeu îl binează în mintea, da. precum acelui tâlhat sau altora care, încât o viață mult și au făcut o pătitură în viața lor și le-au făcut definitivă spre o recâștijare a ceea ce a pierdut. Pă rog pe Dumnezeu, pă rog pe care a sfidat aceste vești și a puținut celelalte vești ce să fie mari cu rogeați pentru o rog spunea la noastră și să spună totodată o rugăciune de nebunătirea noastră. Lui Dumnezeu să dea slavă și ființele vești grecelor. Amin.